Ahapetik emanaldia, Gesuna baten ezagutza. Astelenetan, Atxaldeko lauetan eta Errepika Igandetan goizeko 8ak derditan. Ahapetik emanaldia, Euskal Irratietan. Ahapetik emanaldiak itsas txesalarren du gaur. Ramuntxo Ado dugu solo askidea, arrantzalea. Gaurregun Karraxkan Euskara ikasten aridena. Donibane Ziburuko kaiak korrituko ditugu, aztertuko ahantzale bizia goizko goizetik aste nuizean behin gauaz ere. Abiagaite zentxegidan. E, zu ahantzale zinen familiatik, ala zu sohtu eta eta gaztetxo zinen laik jaintzaren ahantzaren gostua baizinu Ba ez, e, e. Ahantzale gustua banuelako zeren neaita etzen ahantzalia, neaitona ere ez, izatut bakarrik, ana bat ahantzan aitzena ni bezala, baina bertze ni hor, ube familian. Goztu bat zenitu duzuna zure baitan eta nahi izan duzuna alantu. Bertze gauz bat ere ikuste nituen nelaunak, iziak igungi idazten hor duan, Uh, eta nik emazte uh, uzinean emazte horiekin zardinketan uh, uh, olioz betia uh, goizetik ara txarte, eta ez nuen beti eta zerratua gainetik, uh, leku batean lanian hor eta nahi nuen gan kanpoak at ni aile hartzia. Jantzaleak, jobekipagatuak zirela, kontxekberian ari zirenak baino? Ba ba ba, ba. esengur ba. eta Konserberietan, etzen beti lana. Ajantzan, ba, balima zen uh, lana, bat zuten lana. Ungio pa, patua zen ajantzan. Hortako, nahi hain, egin ofizio hori, indut, ama bortz urtez, eta ole, konten nintzen. Konserberian <hazk. t> <gülita> goizikasia zinen? E, amalo urtetan. Urte bat eta piskat gehiago inuen eta gero atsemanoen uh, toki bat uh, itxasuntzi batean gainean. Eta hola hasi nintzen ania, ania erraten zuten uh, franxexez lumuz gaztiena. Eta hor hasi nintzen. Hama ba, bortz urzetan, ba. Eta haitu bain nintzen barkuan etzen bukatuaino. Hasi nintzen lanian uh, uh, bortz edo sei ilaitea. Berkua egiten duzten uh, tokian, sancherean. Aitu nietzen, orduan hasi egine laik e, itxasuan ahantzuan, lemixiko manta, manta pagazen, Ma, manta erraten giren. E, eskipa iguzia errantzuen er, er, patroinekin, haina bon, aitu da lanean lehi eta orduan parte bat izain du gizonak bezala. Eta hasi nietzen, Li Michiko pagak, partia osoa. Eta etzen ikusten hori doni manikolo in, portuan. Zeren agantzan, nomaleski, ba, bauzu lekar dapak, parte lardena bizpai bi, hiru bi, bi urte gero parte erdia, eta gero patua Eta nik, segina nik izatu nuen. Partia osoa. Aprendizkoak eh, egien sinituen hola. Baina eh, paga egiazko langile baten, pagarekin. Ba, ba, bezala, ba. igual. Maielen jota behere kantu sentzu onduan jamuntxu ado arrantzaleak gure solaskidearekin abiatu bidean jarraitzen dugu. Nola pasatu zen kontserberian ari ziren laniean eta nola hatzimantzenuen hola arrantzan barku bat. Dokiba be ni nainuen arrantzan ibili baina ona hasi nintzen uh, kontserberietan eta go goizetan Ne, xarikin, kinitzen, nire bisikleta lo, saarrekin nintzen doineen lointzuneko portuan eta galdetzen nuen neonek barku ere ez duzue aina bat biar ez, ez ez eta ola eta azkenean atxeman noen bat eta ola asi nintzen hagan zan eta hartu zintu bere ala ba ba eta zuk uh, langile honazine lafrogatu zuen nioen o hartu ziren hortaz segidan eta beraz atxiki duten. ba ba ba e hibirinaiz e, amabor zurte zan Nauxia berekin eta bakku berekin. Eta orti ganitzen gero lanean. egin. Bakku berarekin berarekin konfientzia bat gaitza sortu zen zuen artean. Ah, ba, ba, ba, iziak eta biag da holako lana. Eh? Demora txarretan eta ez da beti lasaie eh? lan hori. Eta eh? etxinuen damurrik bat ere, konserberieko lana utzirik. Ah, ez gotik ganintzen, gotik. Zeren eh, lainan naitza irioitama emaztiki ekin ez, ez da erresa, hama eh? ala uktetan. <gülüyor> ez erresa. Beraz, pixka bat mutzi, lan mota guzien egiteko baliatzen txintuztenan. Eba, ba, ba. <gülüyor> Beraz, ahantzan. Arraintzan hasten zia, hama bosturtetan sartzen zia, barkua egina oino, ez da bururatua, barku berri-berria, barku handia. Ogoi metrako barkua, barku edera, eta ziburun egina da, egina zen ziburun, baina itxasuan iortzeko, biak zen, pasatu trenbide zubiaren azbitik. Eta iziagri justuki zen, zeren bakua handiena zen, hori iten zuztena. Bertziak iten zuztena handio, baino Zokoan edo Bretañan edo hola. Eta hori, bakua handiez, handiena zen, eta iziagri elain jeroza, zubiazpian pasatzen. Arraintzara nola pasatzen zen, urtean nola pasatzen zen uh, arraintzan uh, orduan. Primadera, Neguan, ateratzen e, zinezten, egun horoz. Primaderan astenginen ginen antxoketan, antxoan, hilabete bat edo hola, eta gero azten zen ezugun atuna gogia, ekaina eta olako denboretan, azten atunian atunean, eta udaguzia ahantzana itzen ginen atunian, Eta negua, neguan, neguan sartzen ginelaik, sardinketan e, e, ibiltzen ginen, landeseteko kostaldeeko aldetan, sardina, neguan sardinketa. Xardi, eta, gero, hasi zen, e, Dakaren e, ahantza, o Senegal ahantzenan hasi zen, eta nik hiru ir, urtez, ibilina e, e, izan iru xasoin intutan beti barku berekin vagabonekin vagabond suenitzena eta errandaiteke patronalitzen aire wen nauxia na agier echeveria agier hosis barkuberia egin zuen orduan eta barku horrekin egin zituen gutiex 15 urte ba, ba ba ba beti barkuberian barku Neguan ta udan eta neguan da karen hiru aldiz eta gero udan emena atunketan taula Maliren tonoy kobaniban Maliren tonoy babaniban Maliren tonoy kobaniban Maliren tonoy kobaniban Malina moyo Kofile Mali denunan Mali namo yo Kofile Mali denunan bani bom moyo moyo moyo hau ge maliak kantaria. Ginumen uraien zuten Ramuntxo Adorekin ahapetik emanaldihmuntan dezagun arrantzak baote ditu sasoiak haragure gure Egan duzu beraz Antsua Primaderan, Atungo Udan, eta gero neguan Sardinak. Orduan, zonbat denboraetarako ateratzen zinezten, ateraldi bat egiten zinutelari, jainketa egun bat, haste bat, nola zen? Antsuaren agantza egunean niten da, eh? Zeren, hemen patxatzen da kostako antzinean. Gero atun gorriare, e, e, lemesiko atun gorria ez da urguna Eta gero gaten ginen atun baino atun handia bakizu. Egun edo, edo bi kiloko againak. E, piskat uh, urguno, bors edo seie egun. Eta gero xasoinak betia zelaik. Urgun gaten ginen atun txuria atxe matia, le Orduan gaten ginen batzutan amaregun, amabi, amabortzegun batzutan, baina markatsarra zen. Zene amabortzegun uh, itxasuan, etzinuen ahantza ainitzik. Eta hula, urgun uh, gaten ginen. Eta atun txuri hori eipatzen maitu atun gogiarekin parekatzen balin badugu, etziren neugiberekoak? Ez ez berekoak eta xaltzekore presiak eta e, e, ez tie bat eguala. Eta zubo etxinenoko batzen salmenta uh, horretaz batere. Ah Ez ez ez, uh, guk sartzen ginen, uh, alietzen ginen domeneko kaian, hematen ginen atuna kaian, kaian gainan, eta barkuko batzutan usten ginen gizon bat, uh, guk segidan xeg, edo bortz edo seio horren uh, buruan, gaten ginen berritzi xasuan, baina atuna kaia gainan egoten baitzen. Txekulokoa gantzak bai zen. Hor duan, uste engin duen ingizon bat. E, Beidatzeko, zer presiua iten zuen eta hola, gero uzinetan eta hola gaki zen, eh? atuna. Baina gu, segira itxasua itxa, gaten ginen. Etzinuten problemarik, e, ekak izinuten atun ketahura saltzeko gero, norba hiti? Ez, ez, ez. ez, ez. Ungi gaki zen, eh? atuna. Hor eh? duan, etzen historioi batean. Eh? Eta berdin-berdina eta berdin sardinarentzat ere salmenta kasi sigurtatu hau bezala zen? Sardina e, eta antxoagetan batzuetan ez zuten hartzen eta, bakizo, nola erraten alemarraiak. Horiek beti batzuten tratuak batzuak, bakizo, ez du hartzen al eta ez du galderik, or, ordoa nola presioa txikio ematen zuzten eta historiak eta batzuetan barkuguziak xartzen ginen. Eta egun egon e, ibidigabeitzasuan galdetzen ginoen presioa goititzeko biskatu eta holako izteru guak. Baina atunen zatez, ungi basa zen e? Atuna zen hobekienik sal Ba, ba, ba, ba iziari ungi atuna. Beta zer egiten duzu, jo goi metra luseko, unzia zela zon bat gizontzin ez den, unzia jortan? lau edo frankotan, hama bortz. Eta Ezta da handia eh, tokia luiteko amabortz gizon, eh? olako barku bat jane. Eh? Tokia txipia zinuten? Txipia, uh, txipia. Ez Etze, zen ogeik, ez zen, bakarrik uh, eztaiera bezalaba gizon. Matela za txiki-txiki bat eta hain, sartzen zinen, mu, muitu gabe eta denbora dira zelaik. Muitu gabe zen, alde batetik bertsetan eta batzotan horren baten buruan. Altsa, altsa, dena dena kaltsa altsaten subi gainan, ba edo, ola, ba in bad sent zerbete dola. Baino, bo, holako holasenme bicia, eh. Maximin mina ke za huenak uben. Si hen Kus sa liendused laulaa, Metsa kanadkile pauhaa, Ja mun sydämeni etsi lepua ja rauha. Katsoin mine alas vette maha, Nytkin war nicht ging Mika du ska ska ska vai sin und süden süden seeker vai osegi nimmten raiaton taldea norbegiaga laxin mina iseneko kantuarekin E tso aadotgu ajapetik eman aldian sola izana jogei bat urtez, ofizioaren parte ekonomikoari interesa gaite zen orait. E, Ejan duzu zu haina bezala hasi zinela ho oh, eta segidan beste edo zein langilearen parte berdina hunki zenuela. nola pasatzen zen parte hori, nola hunkitzen zinuten hilabetean behin, hastian behin nola pasatzen zen hori. Ez astianantzak manatzen zuen, Sartzen e, mehalin bat zinen uh, lau egunen buruan, em, ematen txinuen haraina portuan, eta xigirangak izinen itxasuan, txinuen diruik, bertzaldian sartzen txinelaik, e, lehenozkoak hantzatianeko dirua antzen, eta hola ikutzen txinuen dirua. Kafe baten inguruan biltzen txinesten eta nausiak, e e e e pat joiak e banatzen zuen nola zen hori. Eben, nuen baino, guk ostatu bat, xepeio, ziburun, han gaki, gaki ginen, eta bazen gizon bat, kargatua bankan dirua hartzia, eta gero etzen papereainitzik, eh, gaiar gorri hori bezala, txikia, bainoan dena markatua zen. Gazoala, jatekoa uh, guziak, gauz guzi hoiek ateatzen ginuen diru metatik, Gero armatorren parteak, hartzen zuten zazpi parte, zazpi parte armatorrenzat, gero patroia bat parte erdi bat, usteut, mekanaziera parte erdi bat, gero uh, toxtaldekoak marinelak, erraten da toxtaldekoak, horiek parte bat, eta ainabalin bat zen, nik partea banuen, baino bertze barkutan, Haina uh, laguden erdi bat zuen bakarrik, eta kalkula egiten zuten, bo, tan, hori hor, eta hola, hola or, egiten zen, maina gainan, diru haguzia. Eta irauten zuen, egiten zinuten, uh, againtza ona izan azelaik eta jabazia ona zela deneko hartzen zirelarik, egiten zinuten, hanberian aferri hon bat, elgarrekin. Ez frankotan, ez sudan ez. Urte guziz hiten ginen, baina... Manio... ...saxoina bukatuta, haiztu? Hitenguen guk, uh, vagabonekin beti... ...getarin batzen oztatua... ...peneria zuen izena, oztatu hor... hortan, eta orduan... ...xampaina eta... Eh. ...azten ginen uh, iru edo bi oinetan eta... ...gauguzia eta... Ba, ba, ...besta handia hitengen nuen, eh? Gertzira denoatu, ez duzu, uh, utzi duzu nahin zinuelakotzu askiba zinuelakotz ala Be bestalde? Ez, ez, ez, ez da, uh, hemen uh, beititu zen, uh, at atun gu gutxi bat eta ez ginoen uh, di diru hainitzik idazten eta batzuek astentzien alde batean, bertze batean ahantza utzi eta nik uh, izatu nuen uh, Shantz hori Tokio hori izatea eta ganitzen gero platformetan petrolentzat la, lainan haitu Ahapetik eman aldia jesuna baten izakutza Astelenetan atxaleko lauetan eta errepika igandetan goizeko zortziak terretan Ahapetik eman aldia Euskal irratietan Aragauzko joktan ekonen direela ajapetik eman alihuntan Ramuntxo adorekin egin dugun arranttzale itzuliarekin.